«Що, подруженько, допомогла? Ти про що, Василю? Сідай! Та не падай, сідай, як люди!» Василь непевно тримався на ногах, але не хотів присісти, а розгойдувався посеред кімнати, наче відлічуючи йому одному знані відрізки часу. От і все, подруженько!» Була в мене сім'я, і нема. Нема. Він для переконливості потрусив порожню пляшку дном до гори. З неї не випало й краплі. Нема. Поїхала Віта в Ленінград. Спочатку ти, а вона за тобою. І сина взяла. Ні, сина залишила. То повернеться. Може, вона у відрядження поїхала? Ага? У відрядження. -дж до нього вона поїхала, я відчуваю. До кого? Іди проспись. Не можу п'яних марми бачити. Іди спати до пані Ванди не показуй місту свою п'яну пику. Поглянь, якому ти вигляді. В якому я вигляді? Я в нормальному вигляді Софія ледве спекалася Василя. Чоловіки на п'яну голову усі однаково нестерпні. І виразують таке, що... Та Василь мав серйозні підстави, аби пропити розум. Вікторія поїхала в Ленінград. За сином вона приїде, це точно, але це, напевно, буде остання їхня зустріч. А навіть якщо й так. До такого чоловіка, як Валеріан Альбертович, Софія і сама б на крилах летіла, бігла, пішки йшла. А у них іще й спільна дитина – Шкода Василя, але нема на те ради. Якщо Вікторія поїде, нещасним буде тільки він один. А якщо залишиться, усі троє. Крадене чуже, рано чи пізно потрібно повертати. Розділ десятий у Ленінграді Вікторія прогостювала недовго. Просто з дороги прийшла до Софії, підвела засоромлено щасливі очі. Софія, я поїду до нього. Ми все вирішили. Заберу Альбертика і поїду. А коли? Звільнюся з роботи, заберу документи і одразу. А як же наше весілля? Ти ж моя єдина подруга. Ну, хіба почекаю до весілля. Або до кінця семестру, щоб менше шуму було. А там канікули, відпустки. Софія, можна цю ніч я переночую в тебе? Звичайно, Віто, ночуй. Ну, я така рада за тебе, за вас. Ти будеш справді щаслива із Валеріаном Альбертовичем, я це відчуваю. От тільки як Альбертик, він непроста дитина. Звикне, до рідного батька звикне одна ж кров. А як поживає Герда? Зустріла мене як рідну, веліла тобі привіт передати. Вони засміялися, намагаючись отим сміхом заглушити тривогу. Звільнитися з роботи, виїхати з міста, покинути чоловіка – ой, не просто це буде. Вікторія майже не спала цієї ночі. Гострий злам життя всіма своїми щербинами уп'явся в душу і тримав, немов пастка вовчу лапу. І як не ворухнись.